Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatussalamu ala ashrafil al anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'amun bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'ad Ayuhalikhwah Dengan taufik Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Kita dapat berjumpa, berkumpul dan bermajlis Semoga ini Tercatat di mizani hasanatina Jamiat Termasuk dari Kebaikan-kebaikan Amal-amal soleh yang kita kerjakan Yang akan memperberat Timbangan Kebaikan kita di hari kiamat Tidak diragukan lagi Bahwa Talabul ilm Menuntut ilm Rupakan amal salih Bagi orang yang ikhlas Bagi orang yang Ikhlas Semata-mata hanya Mengharap Wajah Allah Mengharap Pahala dari Allah Mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan ulama'una Ulama' kita Dengan tegas mengatakan bahawa Zolabul ilm Afzolul amal Menuntut ilmu merupakan amalan yang paling mulia Yang paling utama Apalagi Di masa Masa seperti ini Mungkin sering kita dengar Ucapan al-imam Ahmad Rahimahullah Thalabul ilmi la yuadiluhu syai' menuntut ilmu tidak ada amalan yang setanding dengannya liman shadd niyatuh bagi orang yang niatnya benar ditanyakan kepada beliau rahimahullah keifadhalika ya iman bagaimana hal itu wahai iman bagaimana thalabul ilmi menjadi amalan yang paling utama bagi yang benar niatnya Bagaimana niat yang benar itu? Al-Imam Ahmad rahimahullah menjawab, "Yuridu raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Yuridu raf'al jahli an nafsihi wa ghairihi. Dia meniatkan, bermaksud menuntut ilmu bermaksud untuk mengangkat kebodohan, kejahilan dari dirinya dan dari diri orang lain. Barakallahu fiik. Dengan menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri Dengan itu seseorang Menyempurnakan dirinya sendiri Tentu saja Dengan tujuan Untuk beramal Belajar menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan Kejahilan dari dirinya Agar menjadi orang yang Membangun segala sesuatunya di atas ilm keatakadatnya keyakinan-keyakinannya amalan-amalannya amaliyahnya segala ucapan dan perbuatannya dengan cahaya ilm dengan itu dia menyempurnakan dirinya dan dengan niat untuk mengangkat kebodohan, dengan niat yang sama dari orang lain dengan itu dia mengajak telah berjuang dan mengajak orang lain untuk menyempurnakan diri mereka ini luar biasa Allah Tanah itu dikatakan oleh Alim Ahmad sebagai amalan yang paling mulia Dan tidak ada jalan bagi kita Untuk itu kecuali dengan belajar Untuk mengikis dan Menghilangkan kebodohan, kejahilan dari diri kita Tidak ada cara kecuali dengan belajar Kita semua penuh dengan kejahilan Dan setiap kita Pada asalnya Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita dilahirkan oleh Ibu kita dalam keadaan kita Tidak punya Ilm Itu hukum asal Yang ada pada setiap baniada Wallahu akhrajakum min ummah ummahatikum La ta'lamuna syai'ah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian Dalam keadaan kalian Tidak mengetahui apa-apa Tidak tahu apa-apa Tidak mengetahui sesuatu Tidak punya ilmu, Dalam keadaan bodoh, jahil Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Menyiapkan Setiap hambanya Untuk Belajar dengan diberi fasilitas pendengaran, penglihatan diberi akal untuk memahami, untuk menalar. En, wajahalakumustam'awal abusarwalafidah la'alaqumtasqurud dan Allah Subhanahuwataala menjadikan, menciptakan buat kalian pendengaran, penglihatan dan Hati yang merupakan tempatnya akal, agar moga moga kalian menjadi orang yang bersyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat nikmat tersebut, memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan akal itu untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mengenal Allah Robnya. Dan mengimaninya Dan untuk mempelajari Apa-apa saja yang diwajibkan Untuk diimani Dan mempelajari Hal-hal yang diwajibkan Atas dirinya untuk beramal Dalam kehidupannya Diterangkan oleh ulama Al-imamul Mujadid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab At tamimi An najdi Rahimahullah Dan diantara di ulama yang menerangkan adalah Al-Iman Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymi Dalam Mansyarah Kalimat Asyik As Muhammad Ibn Abdul Wahab Dalam kitab Al-Tawahid Penjelasan bahawa Pada asalnya manusia itu Adalah Zolum Jahul Pada asalnya manusia itu adalah Zolum Jahul Zolum artinya selalu berbuat kezoliman dalam keadaan dia sudah tahu ilmunya mendolimi dirinya dia atas alim. jahul artinya selalu melakukan kesalahan di atas kebodohan pada asalnya manusia begitu maka seseorang berkewajiban untuk membina dirinya Agar dia keluar Dari asal ini Membina dirinya dengan ilmu Iman dan amal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dil Yang menunjukkan bahawa pada asalnya manusia seperti ini Keadaannya Allah Ya'kul Inna aradna wal in, Inna aradna al-amanata inna a'radna al-amanata 'ala al-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashaqna minha sasungguhnya kami ya tullah subhanahu wa ta'ala menawarkan amanah untuk mengemban syariat ini kepada langit langit bumi gunung Semuanya enggan untuk memikulnya dan merasa berat kasihan dan prihatin pada diri mereka berat wahamal insan dan ternyata manusia yang memikulnya mengembannya innahu kan allahumman jahula sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang belum jahul Dholum selalu Berbuat kedaliman Dan orang, orang sudah tahu ilmunya Jahul selalu berbuat Kedaliman, kesalahan Karena bodoh Karena tidak mengerti ilmunya Maka orang yang beruntung adalah orang yang Kemudian membina dirinya Dengan Menuntut ilmu Dengan belajar Kemudian beriman dan beramal dengan ilmu itu. Qad aflaha man zakkaha Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. menyucikan jiwanya dari kebodohan dari kekufuran, kesyirikan, kenifakan dari berbagai kedzaliman, kedzaliman, kemungkaran, kemungkaran, kemaksiatan, kemaksiatan. Dengan ilm Dengan amal Dengan iman, dengan amal Amal-amal salih Dengan dia belajar Beriman dengan dasar ilm Kemudian beramal dengan ilmu itu Dengan itu dia keluar dari Dari sifat dolom Jahul Dengan ilmu yang dipelajarinya dia beriman Kemudian dia beramal. Sehingga tidak mendapatkan kezaliman di atas ilm. Tidak menjadi seperti orang-orang Yahud. Al-makzub alaihim yang dimulkan oleh Allah SWT. Dikarenakan mereka. Berbuat. Kezaliman setelah mereka berilm. Dan keluar dari jahul. dengan ilmu yang dimilikinya sehingga dia tidak terjerumus dalam berbagai kesalahan-kesalahan, ketoliman, kedzaliman lantaran kebodohannya karena kan dia berilmu. Segala ucapannya dan perbuatannya berdasarkan ilmu sehingga tidak menjadi seperti orang nasara yang mendadikan kedzaliman karena kebodohan. Kita tidak ingin Menyerupai orang-orang Yahudi yang sesat setelah berilm Dan orang-orang Nasara yang sesat dalam keadaan bodoh Oleh karena itu Kita semua diajari oleh Allah SWT Untuk terus berdoa, berdoa, berdoa Apakah kita menyadarinya? Apakah untuk menyadari bahawa Kita ini Diajari oleh Allah SWT Untuk terus Memohon kepada Allah Perkara ini Dalam solat pada setiap rakaat kita diperintahkan diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kita membaca ihdinash siratal mustaqim. Ya Allah bimbing aku, beri aku hidayah menuju siratal mustaqim. Kita memohon selalu kepada Allah diberi Hidayah dibimbing, hidayah oleh Allah, yaitu hidayah yang meliputi bimbingan ilm, bimbingan ilm untuk terus mengikis kebodohan kebodohan kita. Terlalu banyak yang kita tidak tahu, kita terlalu bodoh. Berapa ilmu yang sudah kita miliki? Dah. Ya. Terlalu banyak perkara yang belum kita fahami. Sehingga kita terus minta ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tambahan ilmu, tambahan ilmu, tambahan ilmu, kemudian memohon bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala berupa hidayah taufiq, agar diberi taufiq, pertolongan, ditolong oleh Allah untuk beriman dan beramal dengan ilmu yang kita. Eh, banyak perkara yang sudah kita ilmu yang sudah kita ketahui ilmunya tetapi apakah kita sudah mengamalkannya? Ini butuh taufil, pertolongan dari Allah Subhanahuwataala. Ilmu dan ilmu dan amal. Di atas Siratul Mustaqim, jalan yang akan mengantarkan kepada Jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang sihat, Siratul Adzinaan Amta'alihim, Ghairin Maghdubi'alihim, Waradhali. Jalan orang-orang yang telah engkau telah beri nikmat, jalan yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, telah diberi hidayah taufiq oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah pada Firman Allah subhanahu wa taala yang disebutkan pada Firman Allah wa ma yudinahul Rasul barangsiapa menaati Allah dan Rasulnya faulai kamiladzina maka mereka lah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang an'amallahu aleihim min al-nabiin as-siddiqin ash-shuhada' wa as-salihin bersama orang-orang yang telah diberkniah oleh Allah dari kalangan para Nabi. para siddiq para syahid dan orang-orang saleh wah hasuna ulaika dan mereka adalah sebaik-baik rafiq sebaik-baik kawan teman dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala zalikal fadli min Allah itu keutamaan karunia dari Allah beruntunglah orang-orang yang termasuk di dalamnya bukan jalannya orang-orang yang ghalil makdubi alaihim bukan jalannya orang-orang yang telah dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala walau zalim dan bukan pula jalannya orang-orang yang telah sesat orang-orang yang dimurka oleh Allah ditafsirkan oleh ulama dan orang-orang Yahudi karena mereka sesat setelah beriman orang-orang Nasara orang-orang yang sesat Allah din adalah orang-orang Nasara yang sesat di atas kebodohan agar diketahui bahwa kedua golongan ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Sebaik mana diterangkan oleh Ibn Qayyim Al-Jaziyah rahimahullah Bahawa orang-orang Yahud Orang-orang Nasara Mereka semua dimurkai oleh Allah SWT Jangan Salah memahami Ayat ini Menyangka bahawa yang dimurkai orang Yahud Orang-orang Nasara tidak dimurkai Bukan begitu Mereka semuanya dimurkai oleh Allah Orang-orang Nasara juga dimurkai oleh Allah Tetapi tatkala orang-orang Yahud ya lebih parah dikarenakan mereka sudah punya ilmunya kemudian sesat maka murka Allah kepada orang-orang Yahud lebih besar kesesatannya kekufuran kekufurannya ya kesyirikannya Kemungkarannya orang Yahud Lebih besar sehingga lebih dimurkai oleh Allah Daripada orang Nasara Sama-sama dimurkai Murka Allah kepada orang, orang Yahud Lebih besar daripada murka Allah kepada orang Nasara Oleh karena itu Allah menghususkan Penyebutan Orang-orang yang dimurkai Yaitu orang Yahud ya, Daripada orang-orang Nasara Kita tidak ingin mengikuti jalannya Salah satu dari dua golongan ini. Kita tidak ingin termasuk orang-orang yang sesat di atas kebodohan-kebodohan kita. Dengan menuntut ilmu. Serta terus memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di nasirata mustafil. Dan kita juga tidak ingin mengikuti jalannya orang-orang Yahud. Setelah berilmu. Setelah belajar, setelah berilmu. Kemudian sesat. ya. Dan itu dengan cara... Kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari, beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Nah, oleh kerana itu ikhlaskan niat. Terma. Taulabul ilm, menuntut ilm adalah Amalun amalan soleh. In afdhalil amal, termasuk amalan yang paling mulia, yang paling utama seperti yang dengar tadi. Yang namanya amal soleh membutuhkan ikhlas. Tidak akan menjadi amal soleh tanpa ikhlas harus dengan dasar ikhlas menuntut ilmu belajar semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat ingin mengikis, mengangkat kebodohan-kebodohan kita agar kita terlepas dari kesalahan-kesalahan, kezoliman-kezoliman -kesalahan, kesesatan-kesesatan dengan ilmu itu Kita beriman dan beramal Dan kita tidak mengikuti jalannya orang-orang Yahud, orang-orang Nasara Kita ingin berjalan di atas suratul mustaqim Bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Dari kalam para nabi Para siddiq Para syahid dan orang-orang salih Setelah masalah ikhlas, niat Kemudian ingat bahawa Menuntut ilmu, belajar tujuannya bukan ilmu semata, tetapi amal, tetapi amal. Kata ulama, ilmu itu hanya wasilah. Ilmu itu posisinya kedudukannya adalah wasilah sebagai faktor, sebagai perantara yang menjadi gaya adalah amal, al-ilmu wasilah wal-gaya al-amal ilmu itu hanya wasilah tujuannya yang hendak dicapai adalah amal karena kita tidak bisa beramal tanpa ilm tidak bisa beramal tanpa ilm jadi ingat kita belajar menuntut ilm untuk amal bukan untuk ilmu tapi untuk amal Barang siapa datang ke majlis ilm Menghadiri majlis ilm Mendengar ilm Mempelajari ilm Tujuannya ilm Keliru Keliru Tujuannya harus apa? Tujuannya adalah amal Datang di majlis ilm Mendengar ilm Belajar ilm Tujuannya untuk beramal Kalau tujuannya semata untuk ilm Ya Maka Menjadilah ilmu itu hanya sebatas Teori-teori saja Yang di Dihafalkannya Tujuan adalah beramal Mendingan dengan ilm Menuntut iman maka dia beriman Menuntut amal dia beramal Nah Datang dengan tujuan Untuk mendapatkan ilm Untuk mengikis kebodohan Dan untuk beramal dengan ilmu itu Nah, oleh karena itu Sebagian ulama salaf mengatakan ya, Barang siapa datang majelis ilm Tujuannya ilm la yanfa'uhu katsirul ilm maka ilmu yang banyak yang didapatkan tidak bermanfaat bagi dia tetapi siapa datang ke majlis ilmu tujuannya untuk amal yang fa'uhu qalilul ilm maka bermanfaat padanya bagi dia ilmu yang sedikit an jaa Majlis il-ilm yuridul il-il La yanfa'uhu Kathirul il-ilm Wa manja'i la majlis il-il Yuridul Barang siapa datang ke majlis ilm Dia ingin ilmu Ilmu yang banyak tidak bermanfaat bagi dia Barang siapa datang ke majlis ilm Tujuannya ingin beramal Maka ilmu yang sedikit Bermanfaat bagi dia Barakallahu fiik. Kita akan diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara perkara yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah perkara beramal dengan ilmu yang dimiliki. Ya, tetapi tidak bisa kemudian orang ingin mengelak mengatakan daripada nanti susah, sulit Ya diminta pertanggungjawaban beramal dengan ilmu kalau itu tidak usah belajar. Nah, dia tidak susah perkaranya. Nah, sudah kita dengar apa sebabnya orang-orang Nasoro soro Allah Subhanahu Wa Taala dan dinyatakan sebagai orang-orang yang sesat dikarenakan kebodohan mereka. kebodohan pangkal kesesatan. Iya. Karena kebodohan itulah orang-orang sesat. Nah. Tidak tidak tidak, jangan ya, tetap ingin di atas kondisi jahul. Nah, sudah kita dengar tadi. Nah, di atas jahul terus di atas kebodohan sehingga terus melakukan kesalahan-kesalahan di atas kebodohan justru jika tetap di atas kejahilan kebodohan maka akan semakin banyak kesalahan semakin banyak kesalahan semakin bodoh seseorang semakin jahil maka semakin banyak kesalahannya semakin banyak keburukannya ya karena bodoh karena jahil imannya tidak benar akidahnya tidak benar amalannya tidak benar ya, ucapan dan perbuatannya tidak terbina dengan ilm ya, banyak salahnya, banyak kerusakannya mafsadatnya, beda dengan orang-orang yang berilm dengan syarat itu tadi berilmu untuk beramal untuk beriman dan beramal dengan ilmu itu dia terbimbing semakin banyak ilmu seseorang jika ilmu itu bermanfaat ilmunnafi' itu ilmu yang membuahkan iman dan amal maka semakin sempurna dia semakin sedikit kekeliwannya, kesalahannya imannya terbimbing amalnya terbimbing dengan ilm ya. ucapan dan perbuatannya berdasarkan pertimbangan ilm untuk maslahat. Dan jauh dari mafsadat akan diperiksa nanti. Pada hadith Ibn Mas'ud, hadith Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu taalaan, dan juga datang dari hadith sahabat yang lain. Hadith Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu taalaan, itu yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Abu Barani dan yang lainnya yang di Sahikanlah al-Bani -al rahimahullah dengan syawahid dengan penguat-penguatnya Rasulullah sallallahu wasallam bersabda La tazulu qadama ibni Adam Yawmal qiyamati Min'indi 'indi Rabbihi hatta yus'ala 'an khamsi Tidak akan bergeser Dua telapak kaki Bani Adam Di hari kiamat nanti Dari sisi ropnya Pada pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Di padang mahsyar Sampai dia diperiksa Ditanyai dimintai pertanggungjawaban <tuh> Mengenai lima perkara Yang pertama An umrihi Fima Afnah Pertanggungjawaban tentang umur yang Allah berikan padanya Sekian tahun Sekian puluh tahun ya. Dalam hal apa dia menghabiskan umurnya Dalam hal apa dia menghabiskan umurnya Umurnya dihabiskan untuk apa? Wan wa shababhi fi ma ablah dan usia mudanya usia mudanya dihabiskan untuk apa? Ya kita ini rata-rata masih syabab. Nah belum tergolong syuukh orang yang sudah tua ah yang penuh dengan uban nah ah terutama yang muda-muda ini yang remaja-remaja yang kecil-kecil ini nah dimanfaatkan masa mudanya ya di masa yang fisik ini kuat-kuatnya fisik ini sedang kuat-kuatnya fisik. Nah, daya ingat, daya hafal ya, dan fisik untuk belajar, untuk menghafal ilmu, untuk memuraja ilm untuk beramal. Kebanyak amal sebanyak-banyaknya. Nah, sebelum datang ya usia yang fisik mulai melemah. Hafalan semakin melemah, tak ya, ingat semakin melemah. Kekuatan fisik semakin melemah. Ingin beribadah, ingin beramal seperti ketika masih muda, sudah tidak terdukung. Ingin belajar, ingin beramal seperti itu sudah tidak terdukung oleh fisik cuma fizik manfaatkan sebaik-baik. Ini kan ditanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah. melewati masa muda ya sampai masuk ke masa tua. Masa mudanya dihabiskan untuk apa? Pada masa muda ini tentunya biasanya angan-angan lebih tinggi. Ya. Ah, keinginan-keinginan penasaran-penasarannya itu lebih besar. Ingin mencoba ini, mencoba itu, ingin tahu ini, ingin tahu itu kan begitu. Nah, di sini ujiannya berat nah, justru ini ya jika pada usia seperti ini tadi kondisinya kita mampu lewati dengan baik ya remaja pemuda ya sebelum melewati masa ini sebelum masuk ke masa e, sudah tua yang memang di situ sudah ya Nah, di usia muda ini tadi, syahwat kuat Ya Rasa penasaran tinggi Keinginan mencoba Mengetahui dan itu, besar Nah, ujiannya berat di sini Jika ini mampu dilewati dengan baik Dimanfaatkan untuk belajar Untuk menuntut ilmu Untuk membina diri dengan iman dan ilmu Banyak ibadah, Masya Allah Wan syababivimakablah. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min ainat tasabah. Dan tentang harta bendanya dari mana dia hasilkan, dengan cara apa dia hasilkan, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? dimintai bertanggung jawabkan Allah SWT nah harta yang banyak akan tetapi dengan cara yang haram tidak peduli riba ya, tidak peduli penipuan wish Tidak peduli penuh dengan syubhat ini, syubhat itu. Bahaya. Oleh karena itu dalam perkara yang sifatnya syubhat sangat dibutuhkan. Sifat warak. Sifat warak. Jadi orang yang warik. Orang yang berhati-hati. Dari hal-hal yang dia khawatirkan bisa membahayakan akhiratnya nanti. Nah, akan akan diperiksa semua dari mana dihasilkan, dari mana didapatkan Harta ini. Nah. Yang jelas-jelas haram jelas. Tapi yang sifatnya syubhat nah, di sini wara' dibutuhkan. Amanitaqash syubhat agar istabru 'al diini wa 'irdih. Barang siapa menjaga diri dari halal yang syubhat Sungguh dia telah membersihkan dirinya Di ini untuk agamanya Terkait antara dia dengan Allah Urusan dia dengan Allah Agama Allah, syariat Allah ya, Dia telah membersihkan dirinya Ketika meningkat hal yang sifatnya syubhad. Nah, Yang menyebabkan adanya syubhad itu adalah kebodohan Menjadi syubhad bagi sebagian orang Dikarenakan bodoh Tidak mengerti ilmunya tetapi bagi orang-orang yang punya ilmu bukan subhat, bukan perkara yang membingungkan, bukan perkara yang tidak jelas. Bagi orang yang berilmu semakin tinggi musa orang, semakin luas ilmunya, semakin mengetahui oh ini hukumnya demikian. Nah, tapi banyaknya subhat, banyaknya ketidaktahuan, kebingungan, karena ke kebodohan. Dan nah, dalam kondisi seperti itu yang di Dibutuhkan adalah senjatanya adalah warak, sifat warak. Berhati-hati sudah. Nah, tinggalkan agar aman. Berhati-hati. Nah, dia dengan itu membersihkan dirinya, menjaga kebersihan dirinya terkait dengan agamanya antara dia dengan Allah. Wa al dan terkait dengan kehormatannya antara dia dengan manusia. Kalau dia menempuh hal-hal yang sifatnya shubhat, bagi dia belum jelas haramnya Syubhat, tapi dia tidak punya sifat warak Diterjang saja oleh dia Tidak peduli Orang lain yang tahu itu haram Karena ilmunya mencela dia Eh, Mencela dia melakukan hal yang, yang haram Dengan meninggalkan itu Dia bersih Di mata orang-orang Bukan orang-orang yang melakukan hal yang haram Meskipun bagi dia syubhat tapi orang-orang melihat itu haram. Nah, ajmilu fi al-qalal. Adanya kalian ya dalam soal rezeki, dalam mencari rezeki, mengumpulkan harta ajmilu, perbagus caranya. Akhdhil halal wa tarkil haram, mengambil yang halal, tinggalkan yang haram. Yang sifatnya syubhat wa Berhati-hati Kerana akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Min a'ilat tasabah Harta yang sedikit Tetapi jelas-jelas halalnya Diberkau Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga untuk Pertanggungjawabannya nanti Ya Dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ringan Nah Min a'ilat tasabah Wa fiima yang keempat dalam hal apa dia menginfakkan membelanjakan hartanya Apakah dia belanjakan hartanya fi sabilillah di jalan Allah baik yang sifatnya jihad fi sabilillah maupun eh, yang ini perang jihad ya maupun yang sifatnya fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala di jalan-jalan Allah Subhanahu baik itu uh, di dibelanjakan dalam rangka untuk mendukung talabul ilm, ya, dibelanjakan untuk uh, dalam bentuk wakaf, ya, atau ya infak untuk talabatul ilm, membantu nah. fasilitas untuk membantu uh, dakwah, ma'had Ma dakwah, ya kesanaan daurah, daurah ilmiah nah, untuk sedekah untuk memberi makan fakir miskin membantu orang-orang yang butuh ya entelit utang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang diri Allah subhanahu wa ta'ala yang dicinta Allah subhanahu wa ta'ala Nah, selamat atau keselbaliknya, ya, dibelanjakan di sambil syaitan puan, jalannya saya puan, dihemburkan harganya untuk hal-hal yang tidak berguna, ya. dalam batas israf, perlebihan, di luar masalah, di luar kebutuhan. ameni semua perkara-perkara ini semua butuh ilmu nah semuanya butuh ilmu untuk selamat dari pertanyaan-pertanyaan ini butuh ilmu dan selai itu amal dan yang terakhir wa amila bi ilmihi yang kelima kan ditanyai Mada amila bi ilmih Apa yang dia Amalkan dengan ilmunya Nah ini Menunjukkan bahawa Yang menjadi tujuan Yang menjadi tujuan Maksud Belajar Menuntut ilmu adalah amal Itu akan ditanyakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia amalkan dengan ilmunya Nah Barakallahu khidup Moga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Membimbing kita Memberi kita hidayah Ilm Terus menambah ilmu kita dan memberi taufik, Menolong diri, diri kita semua Untuk beramal, beriman dan beramal Dengan ilmu yang kita dapatkan ya. Sehingga kita Terbebas dan selamat dari berbagai Kesesatan-kesesatan Kesalahan-kesalahan Ketoliman-ketoliman Barakallahu fikum Ini yang dapat kami Berikan sebagai Tausiah Ya, tausiah Muqaddimah, pembukaan, pembukaan Menjalan doa kita nah, Semoga bermanfaat Bagi kita semua, barakallahu fikum Jazakumullahu khairan Subhanallah Bi hamdika la ilahe